Я вже бачив його пару разів із Джорджем у клубі і знав, що це їхній директор Блюменфельд. Я помахав Джорджу і сів у останній ряд, щоб не потрапити комусь під гарячу руку, коли почнуть з'ясовувати стосунки. Потім Джордж зіскочив зі сцени в зал і підсів до мене. Порівняно швидко після цього опустили завісу. Піаніст, як умів, відбарабанив кілька вступних тактів і завісу підняли знову. Сюжету, запитаю тата, я не пам'ятаю. Можу лише сказати, що дія розвивалася цілком успішно без Сіріла. Спочатку я був цим сильно збентежений. Наслухавшись, як Сіріл зубрить свою роль і висловлює глибокодумні міркування про підхід до такого-то місця і трактування такого-то образу, я уявив, що Сіріл справді хребет вистави. Решта акторів виходять лише для того, щоб заповнювати паузи, коли його немає на сцені. Я добрих півгодини чекав його виходу, поки не виявив, що він із самого початку перебував на підмостках. Я впізнав його в дивному кримінального вигляду типі, який стояв, притулившись до запорошеного вазону з пальмою, і співчутливим виглядом слухав, як головна героїня співає про те, що кохання схоже на щось там, зараз уже не згадаю на що саме. А після другого куплету він почав пританцьовувати разом із десятком таких самих безглуздих персонажів. Жахливе видовище. Я швидко уявив, як тітка гата готує свій томагавк, а Басінгтон-Басінгтон-старший натягує підбиті цвяхами черевики, щоб добряче мене копнути. Щойно танок закінчився, і Сіріл зі своїми товаришами пішли за куліси, як і стемрявий праворуч від мене, Пролунав дзвінки голос. «Тато!» Больоменфельд плеснув у долоні, і головний герой, що почав ману лох, спантеличено замовк. «Я вглянувся в напівтемряву залу і впізнав того самого веснянкуватого хлопчака, знайомого Дживса. Руки в кишенях, він розслаблено йшов проходом і з таким виглядом, наче він тут господар. Усі шанобливо затихли. «Тато!» Гучно сказав Снянкуватий. «Цей номер нікуди не годиться». Старий Блюменфельд ніжно сміхнувся. «Тобі не подобається, любий?» «Вивертає душу. Тут треба чогось гострішого. Більше перцю». «У самісіньку точку, мій хлопчику. Я собі помічу, гаразд? Їдемо далі». Я обернувся до Джорджа, який щось роздратовано бурмотів собі підніс. «Слухайте, старий». Що це ще за диво природи? У відповідь Джордж видихнув страждальницьке зітхання. Ох, не питайте. Це син Блюменфельма. Тепер він нам улаштує веселеньке життя. Зітхнув Джордж. Він що, завжди тут головує? Запитав я. Завжди. Але чому Блюменфельд його слухає? Ніхто цього не знає. Можливо, це через сліпу батьківську любов? А можливо, він вважає його талісманом, який приносить удачу виставі. А швидше за все, він думає, що в хлопця той самий рівень інтелекту, що й у середньостатистичного глядача, і те, що подобається цьому юнакові, буде користуватися успіхом у публіки. А те, що йому не сподобається, не буде до вподоби нікому в залі. Це не хлопця, справжня виразка, її хидна і отруйна гадина. Я готовий задушити його власними руками. Репетиція продовжувалася. Головний герой відбарабанив свій монолог. Потім відбулася коротка, але пристрасна сварка між помічником режисера і голосом на ім'я Біл, що лунав звідкись з гори. Щодо того, коли до біса Біл навчиться вчасно давати жовте світло. Після цього спектакль продовжився і йшов без особливих пригод поки не настала черга сцени з Сірілом. Я все ще мав лише приблизне уявлення про сюжет п'єси, але, наскільки я зрозумів, Сіріл зображав англійського пера, який приїхав до Америки, здається, з найкращими намірами. До цього моменту він сказав на сцені лише дві репліки. Перша була «Але послухайте», а друга «Так, чорт забирай». Але, як я пам'ятав із того, що він декламував при мені, невдовзі він мав показати себе у всій красі. Я відкинувся у кріслі і почав чекати, коли він вийде на передній план. І через п'ять хвилин він справді вийшов.